Který Korea? Lovci monster nemezis, Přeložil Jakub Mařík. Část první. plán, Kapitola první. Máte na rukou krev nevinných. Kolik federálních agentů, civilistů a lovců jste tam venku zabil? Chtěl vědět vyšetřovatel. Ztrátil jsem přehled. Oba muži seděli v malé bílé místnosti s výkonným osvětlením, odděloval je jen úzký stůl. Franks si nepamatoval, jak se tam dostal. Uveďte do záznamu své jméno. Franks. jakou pozici jste donedávna zastával? Zvláštní agent Úřadu pro kontrolu Monster Spojených států amerických. Vyšetřovatel byl stejně malý, bílý a nevýrazný jako místnost. Chci, abyste si uvědomil, že toto je vaše jediná příležitost objasnit své jednání. Při tomto vyšetřování od vás očekáváme maximální vstřícnost. Závisí na tom vaše budoucnost. Očekáváte spověď? Očekávám pravdu, agente Franksy. Jste můj souce. Já o vašem osudu nerozhoduji. Vše, co tu řeknete, poputuje přímo až nahoru. On to rozhodne. Rozumíte? Franks přikývl. Vezměte to od začátku. Povězte mi všechno. Kalifornský incident před 18 měsíci. 30 kilometrů od pobřeží Kalifornie. Započal závěrečný rituál. Rybářskou loď nadzvedla další vysoká vlna. Oblohu prozářil blesk a udeřil do moře. Přes palubu se přelila záplava vody a podrazila několika kultistů mnohy, ale ostatní dál zpívali kolem run namalovaných na palubě. Chladná voda protekla škvírami v bedně a zmáčela ho. Navlhčila zaschlou krev na jeho obleku, až znovu skapálněla. Jeho bedna byla velká jako rakev. Pokud to smete přes palubu, bude ji muset rozbít, vyplavat na hladinu a pokusit se najít loď, zatímco s ním budou pohazovat devítimetrové vlny. S ohledem na skutečnost, že ho dnes postřelili a několikrát bodli, by to bylo nepříjemné. Lilo jako skonve. Jen sebevražední idioti by vypluli do podobné bouře, ale když Úřad pro kontrolu Monster překazil jejich plány na pevnině, zbývající kultisté byli tak zoufalí, že se pokoušeli velké finále odehrát přímo nad svým cílovým publikem kultisti byli obzvláště otravná verbež. Dýchacími otvory proraženými v bocích bedny viděl část paluby. Loď plula bez světel a bouřková mračna zakrývala měsíc, ale to jeho vylepšenému zraku nevadilo. Jednou měsíčnímu vědci z UPKM zapíchli jehlu do oka a vyprázdnili do něj stříkačku plnou chemikálií, které kterému zlepšovali noční vidění. Původně to vyvinula darpa, ale první lidský subjekt zešílel bolestí a vydrápal si oči. Jemu ten proces připadal středně nepříjemný. Kvůli injekcím se musel každých pár let měnit oči, protože s nimi přicházela nevyhnutelná rakovina rohovky, ale to byla malá cena za zvýšení taktické připravenosti. Zatím napočítal 15 kultistů. Vypadali jako lidé. Většinou. Pravděpodobně jich tu bude víc, a u kormidla musel stát někdo, kdo se pokoušel navigovat loď bůhů. Kultisté vytvořili kruh, pohybovala se mezi nimi větší postava a radila jim, jak posílit vyvolávací kouzlo. Frank se ji snažil sledovat, ale dýchací otvory mu neposkytovaly dobrý úhel. Krátce zahlédl nohy končící kozlými kopyty. A pak se mu démon ztratil z dohledu. Ucítil pak síry, než ho bouře zahnala pryč. Cíl zaměřen! Řekl a nevěděl, jestli se jeho signál dostane přes dřevo a počasí. Rozumím. Hlas zvláštního agenta Majer se téměř nešlo odlišit od statiky. Sleduje vás USS Shayen. Tým pravo je na člunu pobřežní stráže a míří na tvoji pozici. Eta deset minut. Vlnobití získalo zvláštní rytmus, který odpovídal tému zpěvu kultistů. Viděl už dost rituálů s černou magií, aby věděl, kam to vede. Deset minut neměli. Žádám o povolení zasáhnout. Jeho nadřízený si povzdechl. A proč se vůbec ptáš, když víš, že to stejně uděláš? Protokol. A počkej. Právě mě informovali o seismické aktivitě přímo pod tvojí pozicí. Máme něco na satelitu. Termální výron na oceánském dně. Něco probudili. Můj bože, je to obrovský. Zastav ten rituál, Franksy, zastav ho hned. majer rozkaz byl to nejlepší, co za celou noc slyšel. Ano, pane. Někdo začal křičet, rozkazy byly mnohem hlasitější než zpěv kultistů. Nadešel čas, bratři! Leviatan přichází! Démon, který kultu poskytoval informace o černé magii, byl jeho cíl. Odstraní ho a ti idioti nebudou schopni ovládat šogota, natož obří mořskou stvůru schopnou pohltit celá města. Budíš světlo, ať můžeme pohlednout na jeho velkolepost. Jasné paprsky světla procházely dírami v bedně, když kultisté zapojili několik velkých reflektorů. Připravte, panu, k obětování. Rychle, bratři, prolejte v kruhu posvátným nožem panenskou krev, aby tan viděl naši odanost. Během razy je našel v bedně v náklaďáku zvázanou a nadrogovanou ženu. Přestože byl zraněný a vyplítval na kultisty veškerou munici, Franks věděl, že je to nejlepší šance najít cíl. Vyklopil holku z bedny, zaujal její místo a nařídil svým mužům, ať se stáhnou a umožní kultistům utéct. Jak předpokládal, o minutu později se přihnala banda ubožáků co páchli po rybách a starobilích a odvezli ho do doku? Pohyb všude kolem bedny, schromáždilo se několik mužů, aby ho zvedli z paluby. Kolik obětin do té bedny nastrkali? Možná je to hodně tlustápaná. Jdeme na to, chlapy. Jedna, dva, tři. Zvedli bednu a zavrávorali na kluské palubě. Loď zasténala. Blízkalo se. Kultisté ječeli. Části jejich boha vystoupali z hlubin, odhaloval se jim. Franks podle rozruchu usoudil, že to bude působivý pohled, ale kdyby se na ně nedalo snadno zapůsobit, nestali by se z nich prvé řadě kultisti. Rychle pobízel je démon. Franksovu rakev položili doprostřed namalovaného vzoru. Několik kultistů uteklo, jejich mysl se nedokázala vyrovnat s prastarým monstrem, které se vynořovalo kolem lodi. Vzduch zaplnil nový pach, vše překrývající smrad hníjících ryb. Nepakoušejte trpělivost velkého Leviatana! Franks zavřel oči a zhluboka se nadechl. Tep obou srdcí byl pomalý a pravidelný. Někdo pod víko zbytečně spal páčidlo, nevěděl, že Franks už ho vypáčil, když do bedny lezol. Otevřeli ji. Tohle má být panenská oběť? Zírali na něj dva chlapy, oba v nepraktických obřadních hrobách. Daleko za nimi se z oceánu vynořovala stěna z ostnů a chapadel. A myslel jsem, že dostaneme pěknou buchtu, ne velkého, nusního chlapa... Co to? Franks se natáhl, chytil prvního kultistu za krk a rozmačkal mu průdušnici. Druhého popadl za vlasy a prorazil mu obličej okrajem bedny. Ten Franksovi do klína upustil páčidlo. Další kultista stál okus dál, držel zdobenou dýku vykládanou drahokami. Byla to taková ta blízkavá hračička, se kterou kreténi hrozně rádi obětují pany. Chlap se otočil ve tváři výraz drahčí nedočkavosti. Ten výraz se brzy změnil v šok, když uviděl z bedny vylézat Frenkse. Tohle nebyl svázaný omámený smrtelník, kterého čekal. Tohle byla spousta nenávisti obalené svaly. Kultista upustil dýku a zvedl ruce, že se vzdává, ale na tom nezáleželo, protože Franks mu zarazil páčidlo do hlavy tak silně, až mu ušima vytekl mozek. Vecelec, Chopte se, ha! rozkázal velitelský démon, než zjistil, kdo to je a zaječal strachy. Všichni z druhé strany znali jeho reputaci. A do prděle! To je Franks! Zdrahejte! Poznal druh démona. Fyzické tělo byl mizerný alchemistický výtvor, kusy zvířata starých mrtvol sešité dohromady a pospojované magií, která by na nejvíš oživila zombii. Podobné tělo mohlo ve světě smrtelníků udržet jen nejslabšího návštěvníka. Franks si odfrkl. Kvůli tomu ho střelili do břicha? Pitomej imp! Doufal, že se alespoň dočká pořádného souboje. Pomoz nám, velký spáči z hlubin, žadonil démon. Prasterý hlavonoští bůh zaryčel a otřásl mořem. Prosím, zachraň nás před Franksem. Vypadalo to, že se démon skutečně víc bojí Frankse, než žadonění o pomoc starobilého, který se právě probral z tisíciletého spánku. Dobře děláš. Většina kultistů se stále krčela strachy, protože jejich loď obklopovalo prastaré monstrum, které vyvolali, ale ti, kteří vytvářeli kruh, se na Frankse vrhli. Kdyby neměl na práci lepší věci, jejich snaha by byla docela zábavná. Franks se širokým obloukem ohnal páčidlem, několik jich zasáhl, drtěl ruce a žebra. Síla úderu stačila, aby jednoho ječícího kultistu přehodil přes zábradlí do oceánu. Hodně štěstí, až ty stupidní robě zkusíš plavat. Někdo ho chytil za Frank z ho oplátku chytil za zápěstí, zakroutil s ním, dokud neprasklo a pak chlapem mrštil po jeho kamarádech a srazil je všechny na zem. Dalšímu chlapovi se málem podařilo se zasáhnout, ale ten jen ohnul hlavou, zaháknul kultistovi páčidlo pod bradu a trhnul. Kultista udělal pár dalších kroků, než se zhroutil a dlaně se tiskl na díru v místě, kde mýval dolní část obličeje. Když Franks strhnul spodní čelist z páčidla, všiml si, že umírajícímu na krku plandají žábry. Ty blbci to táhli s hlubinými a párych vypadalo na hybridy. Na suchu to znamenalo jen to, že budou trochu čvachtavější. Frank si svou hypotézu potvrdil, když dalšímu kultistovi vyrazil mozek z hlavy a doprovodná krev byla olejnatá a zelená. Později to dá dohlášení, ale teď se musel soustředit. Jeden z kultistů měl dost rozumu, aby vytáhl pistoli, ale Franks přes celou palubu hodil páčidlem a roztříštil mu lepku. Jejich obrovské podmorské monstrum sice bylo působivé, ale to je momentálně nezabíjalo a proto se pozornost zbytku kultistů upírala na Frankse. Démon mával pokroucenými gorilými pažemi a kvílal ve svém radném jazyce, naléhavě prosil prastarou věc, aby se podřídila jejich vůli, zabila Frankse a napadla lidská města na pobřeží. Primárním cílem operace bylo zabránit, aby k útoku došlo. Sekundárním cílem bylo zadržet démona kvůli výslechu. Terciárním cílem bylo zabít každého kultistu, co ho naštvé. Ten poslední si přidal sám. Frank se sklonil, sebral obřadní dýku, solidní zbraň a v okamžiku překonal vzdálenost mezi sebou a démonem. Ten se po něm ohnal drápy, stále ječel na monstrum, a je zachrání. Frank z démona nabral do hrudníku, cítil jak pokají kosti. Tebe chtějí vyslechnout. Nepřinesl si pouta, proto démonovi zkroutil ruku, přimáčkal ji na palubu a skrz démonovu dlaň zarazil dýku hluboko do dřeva. Zůstaň tady! Opustil démona, který se kroutil a marně se snažil dýku vytrhnout. Když Franks někam zarazil nůž, udělal to pořádně a démon neměl dost cíly, aby se osvobodil. Musel něco udělat dřív, než se kult vzpamatuje a dokáže si obří monstrum podrobit. Podle Franksových zkušeností bylo nejlepším způsobem, jak někomu zabránit něco dokončit, dotyčného prostě zabít. Věc, která spávala pod oceánem, se nacházela přímo pod nimi a vypadala pěkně navstekaná, že ji někdo zbudil. Hladinu prorazilo chapadlo stejného průměru jako loď, prosvištělo deštěm i paprsky reflektorů a dopadlo zpátky do vody 20 metrů od pravoboku. Franks zavrčel. Na nadpřirozené hrůzy neměl čas. Všichni si myslí, že jsou hodně drsní. Námořnictvo mělo o pár kilometrů dál útočnou ponorku. Ukáže jim, co znamená být drsňák. Po cestě k upuštěné pistoli zapnul vysílačku. Eliteli, ozvy se, jaká je situace, Frenxy, si? zeptal se Majers. Zněl trochu frustrovaně, ale šéf tak zněl vždycky, když na satelitním přenosu sledoval probíhající přirozenou událost celosvětového významu. Situace je pod kontrolou. Kultisté si šli pro zbraně. Kormidelník na něj začal střílet z AR-15. Frank se klidně předklonil, zvedl starou gi za zaběhu namířil a prhnal oknem jedinou kulku. Sklo se rozstříštilo a střelec propadl skrz. Ozbrojilo se i pár dalších kultistů. Frank si metodicky jednoho po druhém odpráskl, zatímco kolem létaly kulky. Ukryl se za kovovými bednami. Žádám o vypálení torpet na toho velkého. Majersovu odpověď přes statiku neslyšel. Franks se vyklonil zpoza rohu, střelil jednoho kultistu do úst a dalšímu prohnal srdcem svou poslední kulku. Franks upustil prázdnou zbraň a vyrazil, zatímco oni zbytečně stříleli do kovové bedny. Podle lidských standardů byl obrovský, ale zároveň byl rychlejší než většina smrtelníků na zemi. Objehl kormidelnu, popadl kultistu zezadu a trhnul mu krkem. Zneškodněného muže odstrčil na dalšího chlapa, jeho brokovnice tak jen zbytečně vystřelila do vzduchu. Franks střelce udeřil do obličeje. Přerazil mu nos, čelist a pár zubů. Vytrhl mu brokovnici a hodil oba kultisty do moře. Otočil se, zapřel brokovnici o rameno, napumpoval náboj do komory a ustřelil dalšímu kultistovi polovinu hlavy. Namířil na dalšího, ale už při pumpování poznal, že je Remingtonka prázdná, většinu munice vyplítvala na něj. Franks zahodil brokovnici a skrčil se, když do něj zbytek posádky začal znovu střílet. Při rychlém ohlédnutí Franks zjistil, že démona vyhlídka na zajetí děsí tak moc, že si ve snaze utéct uhryzával vlastní roku. Franks jednal rychle. Našel dlouhou tyť s hákem na konci a stáhl s ní jeden z reflektorů. Dočasně s ním střílející kultisty oslepil. Pak jednomu kultistovi zarazil teď do břicha, dalšího zaběhu udeřil tak silně, že ho na místě zabil, a vrátil se ke svému vězni, který si zrovna ukousl roku. Démon se plazil pryč, ale Franks ho snadno chytil. – Tahle nesmíš, Franksi! Zradil si zástup! Za tohle zaplatíš! Ječela stvůra, když ji táhnul zpět k místu, kde ji připíchnul k palubě. Démon škrábal a kousal, ale to pro Frankse znamenalo jen menší obtíž. Sáhl po obřadní dýce a vytrhl ji ze dřeva. Z ocely sklouzla ohryzená dlaně. Přimáčkl démonovi hlavu k palubě a probodl mu obličej, připíchl ho stejně tvrdě jako předtím. Kvičel a zmítal sebou, ale žvanit už nemohl. Z toho se ten pitomý imp nevyhryže. Franks se vrátil k zabíjení kultistů. Několik idiotů se pokoušelo komunikovat s Leviatanem. Ale lidem zvládnutí prvotního jazyka trvalo celé roky a jejich démonický tlumočník byl nedostupný. Starý jazyk byl příliš složitý, aby mu lidská mysl dokázala porozumět, natož v něm mluvit, ale jeden kultista, zjevně vůdce, se ze všech sil snažil i tak. S rozpaženýma rukama ječel na netvora. Velký spáči z hlubin, odpust nám, že rušíme tvůj spánek. Pokorně tě žádáme. Pohlť naše nepřátele. Chapadlo o velikosti stromu se zastavilo nad jejich lodí, po celé jeho délce se otevřelo 50 očí a prohlíželo si kultistu v robě povlávající ve větru. Frank musel uznat, že je ohromén. Kultista si na smrtelníka vedl opravdu dobře, dokud se nedostal k té části, kterou všechno zmrvil. Naše životy jsou tvou potravou! tam toho s radostí využil. Na klesajícím chapadle vyrašili tisíce ostnů. Kultisté čeli, když je nabodlo, sevřelo a zvedlo do vzduchu, aby je přitáhlo k jedné obří pulzující tlamně. Primární cíl splněn. Monstrum se teď na civilní populaci nevrhne, ale Franks musel zajistit k výslechu svého vězně, než jim leviatan potopí loď. Napadl ho ženský hybrid, rybí oči vypoulené pod kápí, tlusté žabírty zamlaskaly, když se ho pokusila kousnout do obličeje. Franks je prostě kopl do břicha a než dopadla okus dál na palubu, Sebralo ji ve vzduchu chapadlo a zvedlo k jednomu z klapajících zobáků. Leviathan si hybrida hodil do tlamy a začal žvíkat. Všude dopadala chapadla. Monstrum mohlo loď snadno rozdrtit, ale chtělo si nejdřív užít svačinku. Na lodi už však skoro nikdo nezbýval. Franks neměl v plánu nechat se rožvíkat a pak se drápat z netvorových střev. Přišel čas na extrakci. Bílý záblesk pod hladinou. Rybářskou lodí otřásla exploze. Leviatan zavřeštěl na frekvenci, která ohlušuje velryby. Buď se Franksova žádost dostala skrz, nebo kapitán útočné ponorky na obrazovce sonaru uviděl gigantickou stvůru a nařídil to sám. Nad hladinu vystříkl 100-metrový prout vody, když leviatana zasáhlo druhé torpédo. Černá leskláma masa o velikosti třípatrové budovy narazila do rybářské lodi a plavidlo se převrátilo na bok. Zbývající kultisti se skutáleli do moře. Frank spadal, ale podařilo se mu zachytit nějakého stroje. Otrávený současným vývojem událostí začal šplhat k vězni, který se s připíchnutým obličejem houpal nad vodní hladinou. Týme bravo, tady Franks, hledejte mě ve vraku. Loď se dočasně narovnala, ale záď byla rozlámaná a rychle se potápěla. Franks se dostal k démonovi a vytáhl dýku. Netvor se vymrštil a sekl po něm drápy, ale Frank z paži zablokoval praštil démona do propíchnuté tlamy a poslal ho zpátky na palubu. Postavil se nad něj. Kdo tě poslal? Zráce! Zasípal démon. Zradil si zástup. Frank z démona nakopil do obličeje. Do deště odletěly velké kapky svítící krve. I oživená těla cítí bolest. Ale s ohledem na to, že si imp při pokusu o útěk uhryzal ruku, měl úctyhodný práh bolesti. Mučení by zabralo příliš mnoho času. Loď se potápěla. Oceánem se šířily tlakové vlny explozí, jak zmítající se monstrum zasahovala další torpéda. Na hraní nebyl čas. Pověz mi to, nebo tě pošlu zpátky do pekla. Takovému při sráči bude trvat tisíc let, než si znovu najde cestu pryč z prázdnoty. Prosím, ne! zasíchal démon. Franks nic neříkal, ale imp se mu podíval do očí, viděl, co ho čeká a mimoděk se rozklepal strachy. Dobře, dobře! Ponořil zbývající drápy do svítící krve a jedním nad dřevo nakreslil komplikovaný symbol. Démon nemusel nic vysvětlovat. Oba přesně věděli, co tam stojí. Franks se na symbol zamračil. Další související událost. Déšť už znamení smíval, ale splést se nedalo. Tohle půjde do hlášení. Na dřízení nebudou rádi. Blížilo se menší chapadlo, ježilo se ostny a očima, hledalo poslední svačinku, než uprchne zpátky do hlubin. Frank klidně vzhlédl, uviděl mokrou masu a okamžitě zarazil velkou pěst do měkké bulvy. Vystříkl slis a chapadlo se stáhlo. Přesně tak, Franksi! Tolik let strávil pokřpený hluboko dale, ale teď je vzhůru a schromašťuje armádu. Nadchází konec a ty jsi zveřel špatnou stranu, bratře. Nenechávej mě tady, můžu ti pomoct. Nech mě jít a já ti povím všechno, co vím. Nikdy nevěř démonovi. Rybářská loď se ošklivě nakláněla, ale vypadalo to, že Leviatan se vrací, aby je spolkl v celku. Frank z démona chytil za druhou ruku, přimáčkli k palubě a zabodl mu dýku do dlaně zaječel. Kousej rychle. Franks se zvedl k odchodu. Počkej, mám další informace. Mám něco, co si budeš chtít poslechnout. Pust mě. Franks došel k zábradlí. 15-metrové chapadlo úplně urazilo kormedelnu. Zobák, který se zvedal z moře, klidně spolkne celou loď. nadešel čas si zaplavat. Tohle je osobní Franksy. Tvoj starý nepřítel si našel cestu zpátky na zemi. Franks se zarazil. Ohlédl se na impa. Kde? Kurst! Nestávalo se často, aby se něco otřáslo. Zamířil zpátky k démonovi. Našel si nové tělo, které ho udrží. Přijde si pro tebe. Pust mě a já... Tohle chapadlo bylo velké jako autobus a když na rybářskou loď dopadlo, prostě se celá rozpadla. Zvedala je prasterá bestie, zatímco pod nimi vybuchovala torpéda. Franks vrávoral na praskajících trámech, ale jim zmizel. Řada přísavek vysávala démonovi zbytky z paluby, zůstal tu jen hamburger probublávající kyselinou. Kůrst! Buď si s ním Imp schválně pohrával, nebo to byly hodně špatné zprávy. Franks frustrovaně zavrčel a skočil přes palubu. Oceán se mu hnal v ústrety. Ne, agente Franksy, řekl jsem, že to chci slyšet od začátku. Franks založil masivní paže. Široká ramena jako by zaplněla celou místnost. Ne! Lidé by se obvykle pod Franksovým zničujícím pohledem zlomili, ale vyšetřovatel ani nemrkl. To není žádost. Je pro nás životně důležité poznat celý příběh. Buď na stůl vyložíte úplně všechny karty, nebo jsme skončili. Myslím, že vám nedochází, jaké problémy jste způsobil. Tahle je vaše poslední šance. Musíme se rozhodnout, na jaké straně skutečně stojíte. Celý příběh nikdy nevyprávěl. Franks ani nevěděl, jestli to zvládne. No, jak to bude? Vím, že vaše obvyklá odpověď by zněla tajné, ale to tady a teď neplatí, nemám pravdu. Mně mluvení nikdy moc šlo. Myslím, že je na mě, abych to posoudil, protože pokud mi hned teď neřeknete celý svůj životní příběh, tak dohoda padá. Franks vydechl. Dělejte si poznámky, nebudu to opakovat. Kapitola druhá Svědecká výpověď entity známé jako Franks, bývalého zvláštního agenta úřadu pro kontrolu Monster spojených států amerických, poznámka vyšetřovatele. Všechny mé dotazy a nepříjemné prodlevy, kdy subjekt jen mlčel a mračil se na mě, byly s ohledem na stručnost vynechány. Za celou svou dlouhou službu jsem se nikdy nesetkal s něčím tak nevrlým a hrozivým. Franks není ani v nejmenším schopen milosedenství nebo laskavosti. Jak výslech pokračoval, začal se mi otevírat a nabídl mi dobrý náhled do svých myšlenkových procesů. Vím, že na mě toto rozhodnutí nezáleží, ale můj osobní názor je ten, že byste měl najít tu nejhlubší díru a Frank se v ní pohřbít. Začátek přepisu. Kde bych měl začít? Moje smlouva. Já slovo dodržel. Byla to vláda, kdo porušil smlouvu s Benjaminem Franklinem. Strickn mě neměl zkoušet podvést. Předtím první slova, která jsem v tomhle smrtelném životě slyšel, byla On žije, on žije. Tohle jste chtěl. Ještě dřív, no, za normálních okolností bych vás za tu otázku zabil. Chcete skutečný začátek, ale je těžké si vzpomenout a ještě těžší to vysvětlit. Připravte se, tohle bude divný. Zajišťování incidentu páté úrovně MKPLM před 12 dny Las Vegas, Nevada. Na mužově legitimaci stálo Foster. Velitelský stan byl plný lidí oslobovaných jako agenti, ale jeho titul zněl pan. Navzdory tomu tady měl fakticky velení. Franks by ho vyloženě rád zabil, ale tím by se vše jen zkomplikovalo. Foster patřil ke speciální taktické jednotce jednorožec. Byl to jeden ze stryknem pečlivě vybraných lidských poskoků. Žádný monstrozní pěšák zasloužil by si zlomit vás, Ale protože byl Franks spoutaný řetězy a obklíčený hlídači připravenými při sebe menší provokaci vystřelit, Fosterova smrt bude muset počkat. Pokud Franks jen mrkne, zastřelte ho, rozkázal Foster. V zhromáždění agenti UPKM byli zvyklí poslouchat rozkazy, ale tenhle se jim očividně nelíbil. Několik okolních bloků Las Vegas bylo v troskách. Situace přerostla v naprostý chaos. Posloupnost valení byla narušena. Měli tu stovky očitých svědků. A místo aby se mohli věnovat svému hlavnímu úkolu, kterým bylo zatajování existence monster a nadpřirozených hrozeb před veřejností, agenti UPKM byli pověřeni zajištěním nejproslulejšího operativce v dějinách jejich organizace, jako by šlo o nějakého zrádce. Jeden z mužů své obavy vyjádřil nahlas. Nemyslím si, že je to nutné. Franks po vašem rozkazu k zadržení plně spolupracuje, pane Fostre. To byla pravda. Vzdor by k ničemu nevedl a proto posilám dovolil, aby ho zatkli, než dorazí jejich nadřízení. Franks v z lidstva příliš nevěřil, ale důvěřoval Dvejnovi Mayersovi. Mayers se o to postará. Těch co mě ušetřete! Foster nervozně přecházel sem a tam a kontroloval si mobil. Čekal na zprávu od tajemného nadřízeného. Za tohle půjdeš ke dnu, Franksy, a půjdeš tam pěkně rychle. Před chvílí si s Franksem na strajpu pohazoval drak z a noční chmůr. V porovnání s tím mu byrokratické machinace připadaly jako nic. Rozruch na druhé straně plachty stanou. Hlídka někoho zadržela, objevily se legitimace a následovaly kvapné omluvy. Plachta se odhrnula a do obřího velitelského stanu vešlo několik mužů. Jako první vstoupili členové elitního zásahového týmu UPKM. Byli to ostřílení válečníci, se kterými Franks mnohokrát pracoval a za nimi přicházel neškodně vyhlížející muž středního věku v levném obleku. Franks měl ruce připoutané k židli, proto jen kývl hlavou. Pane, proč je můj zástupce přivázaný k židli? Chtěl vědět Dwayne Myers, zvláštní agent velící zásahovému týmu. Co má tohle znamenat? Vostrova odpověď byla přesně tak útočná, jak čekal. Agent Franks byl zatčen za neuposlechnutí přímého rozkazu, a za porušení bezpečnostního protokolu, když do úložiště Monster přivedl civilistu a za vloupání do nevatského skladiště, kde ukradl důkazy. Je to pravda? zeptal se Myers. Franks přikývl. Přibližně to odpovídalo, ale Myers už většinu detailů znal, protože to od začátku byla jeho vlastní tajná akce. Franks vzal Ouvena Pitta do Dugweje, protože se myslel, že jim psychické schopnosti lovce monster pomohou s vyšetřováním. V oblasti 51 zrekvíroval tři staré magické zbraně, aby mohl bojovat s Nachtmárem, Sekeru Lorda a a v Gladius a Černé srdce utrpení. Poslední zmíněná fungovala a netvora zničila. Když byl ohledně svých činů konfrontován, Franks se pokusil zabít ředitele UPKM Douglasa Starka. Franks si pohrdavě odfrkl. Pětice mužů, co na něj mířila zbraněmi, nervózně o krok ustoupila. Oni jen poslouchali rozkazy, ale všichni s Franksem někdy dělali a proto věděli, že by ho střelbou mohli naštvat. Já agenta Frankse znám 20 let. Když se někoho zabít, nezůstane upokusu. Schovejte ty pistole a odvažte ho. Frank spojde se mnou. Majer se nedávno degradovali, ale předtím působil jako dočasný ředitel a stále patřil k nejrespektovanějším starším agentům v agentuře. Ani se nehněte, nařídil Foster. Frank se ve vazbě stf Jako Jakoby si Foster myslel, že zmínka o přísně tajné speciální taktické jednotce jednorožec federálního agenta vyděsí. Majers se teatrálně rozhlédl. Vážně? Protože těhle vypadají jako zaměstnanci UPKM. A když jsem si to naposledy ověřoval, agenti UPKM nepřijímali rozkazy od agentury, která neexistuje. Oficiálně neexistoval ani Úřad pro kontrolu Monster, který byl jen pouhou položkou v rozpočtu ministerstva pro vnitřní bezpečnost, ale v této práci existovalo několik různých úrovní neexistence. Ředitel Stark se schovává před tímhle kolosálním pruserem, který způsobil svým mizerným velením. Utnul ho Majers. Náš milý ředitel musel zapomenout, že porušuje směrnici 72 lomena B., když UPKM přenechal řešení incidentu úrovně pět jiné agentuře, čímž myslím vás, aniž by mu to posvětil prezident. Dokud k tomu nedojde, jsem agentem UPKM s nejvyšší hodností a mám to tu na povel. Pojďte Frankse, já se vracím ven, abych se pokusil uklidit ten neskutečný pordel, co jste vy, amatéři, napáchali v jedné z nejoblíbenějších turistických destinací v Americe, nech si každý zpravodajský kanál na světě natačí ulici plnou ektoplazmy jako kusůd Je vám to jasné, pane Fostre? Jasné mu to zjevně bylo, i když se mu to dvakrát nelíbilo. Tím to nekončí, majersi! Vězte mi, tímhle to skončí. Majers se otočil a ověřil si, že agenti schovali pistole. Vypravať pana Fostra z mýho velitelského stanu. Rozumím, řekl Franks. Jeden z agentů začal hledat klíčky k vysacímu zámku, ale Franks prostě popadl řetěz do rukou a tahal za něj, dokud jeden článek nepovolil. Než někomu došlo, co se děje, řetěz dopadl na zem, Franks chytil Fostera za paži a bez problémů ho zvedl ze země. Foster sebou škubnul bolestí, Franks ho odnesl k nejbližšímu vchodu a vyhodil operativce jednorožce ven na ulici. Foster dopadl tvrdě a doklouzal až dohromady ektoplazmy, která se uvolnila z draka z nočních můr. Vstal a rozkašlal se, pokrýval ho světel kující sliz. A tamhle se strick dozví! Vstekal se. Utíkej, presku. Poradil mu Frank, spustil stanovou plachtu a vrátil se k Majersovi. Měl jste mě nechat, abych ho prostě zabil. On je jedna důležitá součástka velkého nebezpečného straje. Majers na sobě měl místo zbroje šedý oblek, ale jak se myslela většina agentů UPKM, on na scénu teprve dorazil. Ve skutečnosti tu však Majers byl celou dobu, tajně se pokoušel co nejrychleji zastavit Nachtmára a nabourat Stryknovy plány na převzetí moci. Právě teď máme spousty vlastní práce. Agent Jefferson zatím PR zvládá překvapivě dobře, ale pokud nebudeme postupovat rychle, tahle událost se stane nejhorším informačním únikem v historii UPKM. Majer s čekajícím agentům rychle rozdal rozkazy ohledně koordinace s armádou a místními bezpečnostními složkami, vyslání agentů v civilním oblečení, aby se jako svědci promluvili s médii, ohledně úklidu všeho, co vypadalo paranormálně a rozmístění nastrčených důkazů podporujících jejich krycí verzi. Martinezi, sežeň pár herců a nabídni médiím pár očitých svědectví o teroristickém útoku. Zatím žádný detaily. Nezapomeň, musí být dobří a podat to pracitěně. Nesmí to skončit zemi a plábolením. Barbre, kontaktujte technické oddělení. Jestli už je něco na internetu, zničte to. Ten drak byl dost velký, aby ho někdo natočil a já ta videa chci smazat. Vezměte nejhorší virus, co máte a vypuste ho. Jakoby sledoval dirigenta symfonie. Tablere, kde mám počet obětí? O kolika mrtvalách se to bavíme? A kolik zraněných? Majer se odmlčel, když mu podali tablet. Rychle to projel a zaklel nad poměrně vysokými čísly. Tady budeme mít spoustu očitých světků. Muži bručili, když je Majer začal rozdávat další úkoly. Zastrašování světků, aby drželi jazyk za zuby, byl úkol, který většinu agentů děsil. Frank's nikdy zcela nepochopil, proč. Byla to prostě jen součást jejich mise. Primární povinností úřadu pro kontrolu monster bylo utajovat monstra před širokou veřejností. Šlo o jejich základní princip. Bylo to nezbytné, ale většina agentů nerada vyhrožovala nevinným obětem útoků monster. Lidé byli občas měkoty. Franksavi to na druhou stranu nevadilo ani trochu. – Rozkazy! Majers vrátil tablet. – Prejdeme se, Franksy! Společně vyšli ven. Tudy ty aut byly odhozené, převržené a rozdrcené. Ve vozovce zela obrovská díra, kterou se nachtmár vyhrabal na povrch. Většinu požárů se podařilo zvládnout, ale ten v hotelu Diamond Steve's Hotel and Casino se naprosto vymknul kontrole. Z komplexu poslední drax byla rozpadávající se ruina, spustošil ho oheň improvizované výbušniny, armáda nočních můr a několik stovek zoufalých lovců monster. Tahle událost začala jednoduše lékařskou karanténou kasína ale rychle se nekontrolovatelně rozšířila a paranormální trhlina si vynutila evakuaci celého města. Vyvrcholilo to drakem z nočních můr, který řádil po celém Las Vegaském stripu. Dwayne Myers však byl největší umělec v zastírání, jakého kdy UPKM měl, a pokud to mohl někdo zvládnout, byl to on. Franksův nadřízený si scénu dlouho prohlížel. Ano, bude to výzva, ale dá se s tím pracovat. Samozřejmě, pane. Budu se však muset obejít bez tvojí schopné pomoci. Potřebuju, aby se postaral o něco dalšího. Strykn odělal další táh. Nemesis. Jak jinak? Majer z kapsy vytáhl balíček cigaret, jednu vyklepala a zapálil si. Vypadá to, že chce ten projekt obnovit tak moc, že kvůli tomu klidně ohrozí i celý města. Hra začala. Nemezis není hra. Využívá tohle událost jako záminku. Stricken se myslí, že Nemezis bude jeho pojistka proti paranormální superřešení a chce přesvědčit prezidenta, aby mu dal Biancošek a on nás mohl všechny ochránit. Tvoje smlouva je jediná právní překážka v jeho cestě. Vrátíš se na velitelství a podáš kompletní hlášení. Ten albínský parchant už vyplnil stížnost o všech tvých přestupcích. Snaží se mě vyhodit. Snaží se tě rozebrat. Frank schápavě zabručel. Žádný strach. To není pravděpodobný. Všichni vědí, že jsi příliš cenej. Majors vydechl kouř, prohlížel si zkázu. Ale pravdu si musel ředitele bez bezvědomí. Frank zpokorčil rameny. A ta jsem si myslel. Chudáček, dak. Vsadím se, že si teď přeje, aby nikdy nepřevzal moji práci. Hvaroval jsem ho, že je to stresující pozice. Strikny je dost chytrý, aby věděl, že tady zůstanu trčet, dokud se to nevyřeší, takže já proti němu jít nemůžu. Bude kout železe, dokud je hevé a tlačit kvůli povolení na Nemesis, zatímco tam všichni panikaří. Promiň, Franksy, nejdřív se musím postarat o naší misi. To byla samozřejmost. Mi se měla vždy přednost. Čím víc lidí uvěří v nadpřirozeno, čím víc uvěří v jiné světy, tím větší vliv ty světy získají a jejich hranice se začnou rozplývat. To nesměli dopustit. Když hranice povolili, lidstvu to nikdy nepřineslo nic dobrého. Oba chvíli v tichosti sledovali hořící kasino, než si Majers povzdechl. Tohle nemůžeme tajit věčně. Ne, pane, U PKM dělá, co může, ale blíží se doba, kdy pravda vyplave na povrch. Obávám se, že až k tomu dojde, bude tu někdo jako strek s připraveným lékem horším než nemoc. Duvěřuješ mi, Franksy? Franks přikývl víc než všem ostatním lidem, co ještě žijí. Přestože se Franks snažil udržovat konverzaci jednoduchou a několik svých spolupracovníků během let oslovoval jako přátele, nikdy lidský koncept přátelství úplně nepochopil. Myers se však podle této logiky kvalifikoval jako jeho přítel. Tak bych chtěl, abys mi pověděl skutečný důvod, proč tak nekompromisně bráníš spuštění Nemezis. Franks neodpověděl. Jistě, je to tajný. Dokonce i pro mě. Myers zavrtěl hlavou. Víš, jedno se strikna vy musí nechat. Ty jsi to jediný, co stojí mezi ním a tím, co chce. Používáš proti němu jeho vlastní systém. A dokud to tak bude, nehne se ani o krok. Proto tě dostal do pozice, kde jsi musel vybrat mezi porušením pravidel a nesplnění mise. Nikdy jsem na misi neselhal. Tak s tím teď nezačínej. Letí sem Black Hawk, který tě odveze do Donalys. Čeká tam na tebe letadlo. Já mám práci, takže nemáš parťáka. Pošlo pár svých důvěryhodných mužů, aby posloužili jako tvoji řídíci agenti. Nepotřebuju je. Viděl jsem, jak zvládáš mezilidský vztahy. Tahle je meziagenturní politika, Franksey. Potřebuješ někoho, kdo se umí usmívat a líbat kongresmenské zadky. Jako zástupce ti předělím Granta. Když o tom přemýšlí, mám i pár dalších agentů, jejich schopnosti by se ti mohly hodit obzvláště jeden. Majers se odmlčel, vypadal zamyšleně. Nedělej si s tím starosti, postarám se o to. Vrát se na velitelství a pověsím svou verzi příběhu. Asi dojde ke slyšení. Chovej se přirozeně a budeme v pohodě. Franks se na něj tázavě podíval. Raději to přes ním. Když říkám, chovej se přirozeně, myslím tím povědět jim neupravenou pravdu, ne je všechny povraždit. Strikn si pohrává se systémem, ale nemyslím si, že je ochotný ho porušit. Zatím. Řekl bych ti, ať jsi opatrné, ale vím, že ty máš oči i vzadu na hlavě. Zkoušel jsem to jen jednou. Příliš dezorientující. Jsi velmi doslovný muž, Franksi. Strykn se v mocenské hřevy zná. Je to jejich hadí mazliček, Ale oni si stále neuvědomují, že je to had. Ty máš na druhou stranu ukázkový služební záznamy dlouhý dvě století. Jsi známá veličina. Někteří se tě budou bát, ale vědí, že to jim křeslo pod zadkem nevyfoukneš. Myslím, že by to mohla vyjít. Snad ještě není příliš pozdě. Majers neměl dovoleno o něm vědět, ale pokud projekt Nemezis nezastaví zkáza, kterou viděli dnes, bude v porovnání s tím ničím. Přidělení k Savy zeptal se Grant Jefferson svého partnera, když přicházeli k čekajícímu letadlu. Čím jsme si to zasloužili? Majers nás možná jen chce dostat z Vegas, když jsme mu pomohli podrazit STFO, hádal Archer. Pšt! Grant se rozhlédl po ranveji. Neříkej to tak nahlas, mohly by to být štěnice. Grentova neznalost sledovací techniky byla zábavná, ale většina personálu UPKM neměla Aršerovo know-how. On pracoval v technologickém oddělení administrativní a logistické divize UPKM. Grant byl v kontrole médií, kde šlo víc o uhlazené vystupování než o chytrost. No pokud má jednorožec tak dobré směrované mikrofony, aby nás slyšel přes turující motory, tak si o našem velkém spiknutí v palačinkovém ráji vidět zaslouží. Grant pokýval hlavou. Vážně doufám, že máš pravdu. Já spíš doufám, že Stricken pro naše letadlo nezařídil tajemnou nehodu. A to se nestane. Ale protože oba pracovali pro tajnou vládní organizaci, která se specializovala na vytváření konspiračních teorií a falšování důkazů, nezněl Grant moc přesvědčeně. Pravděpodobně. Strychny je možná ochotný sedět a nechat umřít pár civilistů navíc, nebude však zabíjet ostatní federály, ale pokud posádka začne vyskakovat spadáky do nimi. jakože by Strychn oslovil letectvo, to ani náhodou, být na jeho místě nastražím výbušninu do jednoho křídla a hladce ho za letu odpálím. Archer byl u 82. výsadkářského pluku a za svůj život absolvoval spoustu seskoků, ale po každé z letadla v perfektním stavu. Odstředivou sílu jen tak nepřekonáš a stejně taky dost problém bezpečně opustit letadlo, které ve vývrce padá k zemi. No, Frank by to možná zvládl, ale slyšel jsem, že pokud z něj zůstane dost, aby se to vešlo do plastového ziplo pytlíku, udělají morové tělo, takže když udělá pitomost Franks, tak se to nepočítá. Všechny ty nehody při vojenském výcviku, kdy letadlo spadne do středozemního moře a nenajdou se žádná těla, to jsou jasné krycí verze pro monstra. To, že nás o tom neinformují, neznamená, že to neděláme my? Znal jsem jednoho chlapa, dobře, stačí, už teď nesnáším lítání, když nejsem pilot. Grant musel křičet, jakmile se přiblížili k letadlu. Oba měli v uších zaražené ucpávky. C-17 byla na rampě pekelně hlučná, protože UPKM měl v rámci vlády speciální postavení, když potřeboval vojenské zdroje, dostal je velmi rychle. Není to fér, v PR jsem odváděl skvělou práci. Zkejsnout jako Franksova chova to je ta nejnudnější práce, dokud se v minutě nezmění v nejnebezpečnější. Jaká je úmrtnost Franksových partnerů? Když jsme s Franksem spolupracovali posledně, zemřela nás jen polovina. Ten Heisel Torres si to navíc zasloužil. Nebuď taková bačkora, Granté. Stejně s Franksem nepůjdeme do akce. Budeme ho jen sledovat, jak papíruje, možná si zavrčí na kongresmena. Já jsem tady asi jen proto, že umím rychle psát. A tohle je prostě napred. Tady probíhá jedna z největších krycích operací v historii UPKM a já při jejím uklízení odváděl zatraceně dobrou práci. Popravdě řečeno, Grant si vážně vedl dobře. Někteří z nich byli rození lháři jako Grant a další jako Archer byli dobří v podporování těch lhářů. Tvoje kariéra to přežije. Dva naši poslední ředitelé dělali nějaký čas Franksovi parťáka. Podporovat toho velkého psa je prestižní přidělení. ber to jako vylepšení osobních záznamů. Všichni vědí, že si bude štít jednou úrvat pozice velícího zvláštního agenta. Grant nepatrně zčervenal. V UPKM vládla praktická válečnická kultura. Žádný terénní agent nechtěl mít reputaci politikařícího kariéristy, Zvlášť, když teď měli nejhoršího politikařícího kariéristu v úřadu za ředitele a Stark nebyl zrovna oblíbený. Archer to nechtěl vytahovat, protože Myers zatím neměl šanci seznámit je s detaily, ale přitom všem, co se právě v Las Vegas stalo, mohl Myers těžko někoho postrádat, natož rovnou čtyři agenty. Něco se dělo a protože s Grantem patřili k těm několika, kteří věděli o striknových ilegálních aktivitách, muselo to s tím souviset.